Sikaribu katika e, maubiri Maubiri ya leo Leo tarehe Mbiri Mei makafumina 21 e, Tuko katika sehemu ya nene e, Wiki ya nene Ya Mafundishu e, Neno la mungu Makusudi ya kusanyiko Ya kanisa ni kufundishwa na kujifunza Na kubiriwa Mafundishu ya neuhusu Pesa, mali na utajiri ee, Ni wiki ya ne tuendelea humo kwa mda kama ukitano paka saba ee, Na nani tutafika uki saba ee, Kitu wa chasomo, nani ya ilo eneo enausu mambo ya vitu, mali, utajiri na nini Tumekotu naona kitu kimoja kimoja Kitu wa chasomo kinasema Mungu anataka roho na mwili kabla ya sadaka za vitu Mungu anataka nafsi zetu Unazo kasema kwa ufupi Nafsi zetu kabla ya sadaka zetu Na hizo zinazoitwa hito nafsi zetu Mungu anaziita sadaka vile Na namba niereke katika utangulizi tu kwamba mba Atisema hivu hala maana mba, Hata vile vingine basi sio muhimu Ana mpangirio kwa mba, kipi kiaze kipi kifati e, Miaze tu kwa ku braun au kushutune makanisa yameacha hiki kipengele cha kwanza cha nafsi zetu, zetu kuwa sadaka au kwa zizo hai imeweka e, pembeni kabisa yamehamia katika vile vya pili eh ambavyo ninini? ni nini ni mali na vitu mali fedha na utajiri ndoko huko kwingine Ambako ndo kwa muhimu, e, wame kuondoa. Sasa, huko ni kama kupindua meza vile vile. Hawa kusawa. Lazima hili somo, tulielewe kama lirizo. Mungu anataka kwanza nafisize. Ndohumbwa tukua tunawimba sasa hivi yana sema nini. Vitu vingi tuwae mda wangu, mawazo yangu, tuwae ulimi wangu. Mungu anataka tuwe na sadaka za vinyu vizuri. Kuliko sadaka za fedha tunazo kwanza. Eh, lakini nisisitize tena kwa sababu unajua kitu kishaeleweka vibaya inakupasa kufanya kazi sana ili kusudi kieleweke vizuri. Nisitize pia kwamba Mungu hajakataa na siyo kwamba amesema kwamba nataka nafsi basi, hapana anataka vyote lakini kwa utaratibu mzuri. Na hataki vije kwa wakati mmoja. Anataka kimoja kitangulie. Eh, huwezi kuvileta kwa wakati mmoja. Ndio sababu E, tunatakiwa kwanza tutakaswe mili yetu na nafsi zetu na roo zetu Na uzimawetu na wakovu yetu Vitangulia kabisa huwezi ukavidai kwa wakati moja kupereka, na, kupereka kwa mungu wapaka Na katika utangulizi huu Kwa hiyo tunaangalia sadaka za mungu Ni somo ni sadaka na tabihu na nini Lakini hasa sadaka za nafsi zetu na mili yetu Ni anze kwa kukalusha vile vile Kuna msema huko duniani Na alamina tuta unudia wiki Ijea utakua tulongea sadaka za vitu Na vitu vingine pia e. Unao sema Huko makanisani Unao sema hakuna ibada Bila sadaka Haupo kwenye Biblia Mizana kwamba utoka hapa kwenye Biblia Utafute semu kuna rozari Huta ikuta e. Ni kama mtu kitoka hapa utafute kwenye Biblia Siji shara msalaba hibi Huta ikuta Nikama nawaanza kutoka hapo wasema kwamba E, watu wanaofundishwa si kusali sala siyo ya imani sala ya baba nini siji, zote yani sala mpangilio wa sala zi, ndo watu wanazirudia hutazikuta ni kazi ya manadara Kwa hiyo vile vile hii ya kusema sisi tunao uwezo wa kutosha na no, sisi hapa tusanyika siku ya pili watu na kikapu kimoja Tena kidogo sana a na joto kipigii upate. Lakini tunao uwezo bado wa kukusanyika bila hiyo kikapu na Mungu akatusikia vizuri. Eh. Lakini nakwambia hakuna ibada bila sadaka. Na wamefika sehemu kiasi kwamba akitokea kama hana sadaka, anaweza kaenda kumtapeli mtu ili kusoro apate sadaka. Azipopata akutapeni na kudanganya, haendi kanisani kwa sababu saa sa sa shaambiwa kwamba uwezo ukafanya ibada bila sadaka. Haima kwenye Biblia anasema watu hawa wananiabudu bure Wakifundisha mafundisho ya maagizo ya wanadabu Maneno haya lisema Kristo, Hakiwa na nukuma neno wa mtuma Isaya Kutangudua kwa sema miaka kama miasaba kabla hakuja kwa Kristo. Kwa hiyo na wamba hili e, inano diereweke Kwa ibada ilio safi tutayona Ni ibada ya nasi Sio ibada ya vitu Nita kwiambia kwamba hakuna ibada bila sadaka manake zile sadaka za fedha na vitu kimsingi hizo ni karatasi karatasi sawa so, ndizo muhimu nafsi hazina nafasi si ndo maana eh sasa na wakristo wanapenda sana hiyo hali ya kusema kwamba hakuna ibada bila sadaka na kuweka mbele sana sadaka sio sio kama anapenda kutoa sana bana Eh, neno wa mungu rinachambua mambo rinareza Itakuambia kila kitu Wanapenda hivyo kwa sababu Wanapata kitu cha kuwazulia nafsi zao Zisiende kwa mungu ni yani kama kinga Unapata kakinga kakukuzia Usi moyo wako nafsi yako Istole sanaka kwa mungu Kwa hivu wakipata kitu Kilicho badirishwa kilicho tangulia, mele Wakabaki na kanafsi wa ah wako na wakamba kwamba hakuna ibada bila sadaka. Wanafurahi kwa sababu si wamepata kitu cha cha kuwakinga. Eh, ndio kweli. Hem katika maandiko, kulikuwa ni utangulizi mrefu dogoro. katika maandiko. Tumeletoka kwa hivyo tunaenda kudhibitisha kwa mistari ni mingi kwa kweli. Mimi ni ilikuwa ni ilikuwa nayo mimi kama mshine lakini yaani ni ameandaa kama 28. Alkasu. Na of course na na na vipengele vile vile yani kama Zaburi ya 50 tui soma mistari yote. Eh ya 50 na 51. Eh kwa hiyo tunapojumlisha na ni mistari mingi kama 100. Lakini utaipitia tu hiyo. Eh nani amuda kwaaida tamaliza. Lakini tujifunze ni tabia nzuri kujifunza kwa maandiko mengi. Kupunguza maneno ya mwanadamu na kuweka Biblia. Hawawezi kaeka Biblia kwa sababu hawaiwezi. How you zaka kambi kwa sababu? How kwa sababu? na roho amungu kwa sababu kumbiri kwangu kama au kijui akingereza? Mwao, how you zaka kama Martin Luther King Watu Hawa ijui Hawa uweza kaubiri ufunuwa Hawa hata mahtari Hawa ijui Hawa ijui Heee wa 12 mstari haraka sana Kwa sabi kumaliza hii mstari Mariko wa 12 mstari Huyo anayongea ni kristo nadhani kama kanisa Naituwa kanisa ni la kristo Parasi akusema kristo sindo itakuwa sheria E, kwa viti videa kitu kikitoka unyekiniwecha kristo Huwezi ukatafuta mbadara kwenye kanisa laki Anirisu na kanisa na mtu mingi Lakini kama kanisa la kristo Kristo nasema katika mraungu wa kuminamiri wa mariko Mstari ule wa therathini na tatu Mariko kuminamiri Therathini na tatu Anasema hivi Anasema Tuwazia hapa kumpenda yeye Akisema mungu Kwa moyo Kwa moyo wote Moyo si ni sema na nafsi. Kwa ufahamu wote, Iyo ni ni akili Na kwa nguvu, huo ni mwili. Nguvu kazi unazofanya zote na kumpenda jirani kama nafsi yako kwa faa kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketeza na dhabihu zote pia. Kwa hiyo tunapotoa nafsi zetu, mawazo yetu, akili zetu kuna faa Okay, kwa maana mko kwenye kanisa. Mkao hamna hizo sadaka za adhabihu, lakini mkamfunishana kumpenda Mungu. Hiyo ibada haipo kulingana na Kristo. Ipo kwa sababu kile cha msingi kimefanyika. Kime eh. Kwayo, anasema, kuna fa. Aksema, kwa hiyo anasema kunafaa. Anasema ni kwafaa kuliko maana hicho ndo cha msingi. Je, anasema kuliko ni cha msingi, hiki chamsingi, msingi. Ana maana kwamba hiki okay tafadhali nacho hakuna nafasi. Tunapuja lakini ni chapili e. Ebrania kumina tatu kumina sita Tunathibitisha maandiko kwamba Kwa tumesha wana kwamba hizo ni, ni, anasema ni kuafaa Kama anakiringanisha na sadaka manake ni aina furani ya sadaka Lakini maandiko ya tatufufanulia kwamba hiyo ni sadaka Tunapotua na si zetu akirizetu. E, mili yetu Mili yetu Kuitakasa kui, mili yetu kufanya kazi ya kristo Leo hii kristo wanatumia Mili yao Kwa ajiri ya shetani E nivyo ni kazi Inafanya kazi ya shetani Wakristo kristo wanatumia Mili yao katika Washirati na uzinifu Wanafanya kazi ya shetani Kwa mil yao E Anasema katika kitabu cha Waibrania Mlangu ule wa kumina Tatu kumina sita Anasema Waibrania kumina tatu kumina sita Anasema hivyo Anasema hivi. Lakini Msisahau Na mta kambia usisahau manake anajua utasahau sahau Ndo sababia kama kukukumbusha E makanisa yame sahau Nauma makanisa kwa niyaba ya kristo E wa Christ, ka, makanisa msisahau Kwa hiyo nayaambia makanisa Lakini makanisa msisahau kutenda mema Na kushirikiana Maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo mungu Sadaka zinazo mungu ni nini Ni fedha. apa na sadaka kama hizi indisozi mpenza na na kutoa sadaka iyo mungu lefu huo atoa sadaka na atoa na atoa na kunyanya na na kare watu atoa masadaka mengi ya sio mpenza mungu so ameanza kutoekea kufungo kautangulizi kwamba kunaozeka na kutoa sadaka zisio mungu apa kuna zisio mungu ni kushirikiana makini si Makan watu wa makanisana, sana. Hawas ikan, hawas ayam, hawapen, hawas almiyan. Saya tak, untuk membuktikan mesra kamu jasa almiyan. Anda orang tua sahaja, untuk sume poten Eh, empo sume katik kertas warumi, warumi, wa kwanza. eh mangua wa biri, eh warumi kumina biri. Eh ni ni Mustali Maharuf ambao. nafikiri wa Kristo wa Kristo wale wa wenyewe wenyewe wale wa mondo kasi nao kusikia eh lakini tunataka tuujua anasema hivi sura ya kwanza warumi 12:1 anasema basi ndugu zangu nawaasihi unajua unapomsihi mtu ni nikuomba kwa hali ya juu sio kwa kawaida nikuomba sana we univuji na magoti unasisi kuomba kwa nguvu Ena wasihi kwa huruma zake Mungu itoeeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu ndio ibada yenu yenye maana ibada yenye maana kulingana na Biblia ni ibada ya ya, ya za fedha au ni ibada ya dhabihu za mioyo na hivi sasa ule useme kwamba hakuna ibada bila sadaka Sio ibada ya Kristo marani Kwa hivyo kulingana na tunisa na sema ibada ya maana Ni ile ambayo watu wa metuwa miyo yao Kusikia neno na mungu Kulirishi, kulikubari Kutoka nyumbani kuja na kusanyika Haja sema kwamba hivyo amekuja na vito Haja kuja na vito Haya Sasa tuseme Jee Hayo makanisa Yanacho kiongea Nisawa na kinacho ongelewa Na hivyo kusuma kwenye Biblia que a maioria consaura di é viu-te virando a ficar a prender viu tu vivir a manter o seu sabor Kuna que moja que te coa a Eh, há puro a mengino que tem o Cristo, o a mezeque a coñer o Cristo. Aló ndio katika kitabu cha wakorinto wa pili jotoko kwenye agano jipya si mrefu taenda kwenye agano la kale ndio kuna maandiko mengi anasema katika kitabu cha wakorinto wa pili 8 mpaka 5 anasema hivi wakorinto wa pili kama ulikuwa kwenye warumi nienda kulia kidogo utavuka wakorinto wa kwanza ungegawa wa pili wa pili mlango wa 8 mlango wa 8 na mlango wa 9 wa wakorinto wa pili mambo ya anasema hivi Anasema wakiomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu tena walitenda hivi alikuwa anaongea makanisa kwa Makedonia alikuwa na, anawambia wa Korinto ambao wa na na Makedonia yote viko katika taifa la Ugiriki la leo Kini Makedonia tuliona wakati sawa kwanza cha utume wao kaskazini Wakorinto wako kusini kama visiwani. Walikuwa watu wa dunia dunia na, na Paulo alihangaika sana, aliwaandikia nyaraka 2000. Eh na nyingi zikuwa za kama za kugombana gombana. Eh? Anasema jeeni kija niji na kibofu na sasa hivi kuchapa yenyewe. Hiki sio mimi jamaa. Musame. Anasema ngini hicho kusoma. Eh anasema anawaambia ninyi ndugu zangu za ni Wakorinto mko tofauti. Labda munjifunze kwa ndugu zenu watu wa Makedonia na na Philipi yuko kule. afiliipoa alikuwa alisaidia sana Paulo. Anasema tena walitenda hivi si kama tulivyo tu bali kwanza waliitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Alikuwa anasema kwamba walikupata muda wa kwenda uko. Anasema ukisoma hapa nyuma kidogo misali ya tatu, ya kwanza na pili Anasema walitoa wali, wali sana walitegemeza sana watu wa Makedonia. Walitegemeza sana huduma ya Paulo ya injili. Lakina anasema kitu kilicho watekeweza kwa vitu Lakina nasema hasa kitu kilicho ni kwamba walikuwa walisha toa miiri yao ikawa ndo sadaka kwanza Kwa hiyo ukiangalia katika mizani yote wikua muhimu ila Kiti kilicho wafaja wawo tofauti lengine kwa sawu wawo mi, mi, miwe yao ilikuwa kwa ajili na jiri Kwa ajili ya kazi ya mungu Kwa ajili ya kumpokea kristo, kwa ajili ya kumpenda kristo Kama unakumuka tuipu wanzia kwenye makwa kumina tatu alianza alikuwa amenitoa kuna amri huku kuliko zote ni ipi mtu mmoja anasema nikumpenda Mungu na nini anasema hiyo ndo sadaka yenyewe sembe ningeanasema mki nipenda mtazishika amri zangu kumpenda Mungu hakuko nje kabisa na kushika neno lake hakuna definition nyingine ya kumpenda Mungu isipokuwa leo hii watu wanadai kumpenda Mungu ni kupeleka pesa ni kufanya vivyoote ni kumibia ni na ni kusoma neno Mungu kwanza na kuweza kuishi kwa kiwango cha kazoeso. Hapo unampenda Mungu. Basi. Anasema katika kitabu cha matayo Same mimi tofauti. Sikia Kristo anarudia kitu ndani ya, ya, ya kitabu kimoja ujue amesisitiza hapo. Anasema matayo mlango ule wa 10 na 2, lakini tunazima mlango wa 9. Mathayo 9 anasema mstari huyo ni kwanza maneno anasema Mathayo 9:13 anasema hivi. Tisa, kumi nata. Ee, na tuai tuai nyingine, matakuwa kumina bili, bili, bili. Kristo na mara bili, same tofaut tofauti. Nani Kwa vyota kitu kizito. Ee, mata tisa, e, tisa, tisa kumina bili. tisa khatini, kumi nata. tisa kumi nata. nende ni Kristo kama anawaambia wale watu na na sisi tena kujifunza. E, Kristo anasema nenda mkajifunze. Maana kitoka hapa kujifunze cho kitu, tukajifunze. Lakini enendeni mkajifunze maana ya maneno haya. Nataka rehema wala si sadaka. Kulingana na Kristo yeye anasema anataka ni. Rehema, rehema ni nini? Ni kitu cha kutoka moyoni. Anataka msamaha, anataka ana ataca nenolake por isso eu me vi tu viu te havia batido havia ninguém mais o único que nenolake kuká tá se sana sura biri para sura Lakini kama mungarijua Makia kura yamamena ene mkajifunze Naonekana hawa kwa haja jifunza Anaendea mungarijua Naonekana mkwe mneenda mkapu mzika eh, Lakini kama mungarijua maana yake maneno haya Nataka rehema wala sisa Kuyo ane mgea ni kristo Haya Makanisa yanapata wapi ujasiri wakubiliki kinyume na kristo Ya wapi Hei Mtuende katika kitabuta ya Ruka mlangula wa kumina nani Toasuma semu kwenye Ruka Kumina nani alafutaenda kwenye shi na moja Ruka kumina nani, kumina mbili na kumina tatu Anasema vi Ruka kumina nani, kumina mbili na kumina tatu Anasema vi Mtu moja likuwa farisaya Wale maduiza yesu Lakini watu wadini Sana Anasema vi Mimi nafunga mara maramili kwa juma Kutoa zaka katika mapato yangu yote Uyumda likuwa mepugukua chichote Alikuwa toa zaka, lakini yuko sawa na mungu Wamelewa, ya yani yuko kwenye mafezi ya mungu Krista yikuwa na mlinganisha na, na, na, na, na, na mtoza ushuru, mtu mtendadhami Asie enda makanisani, asie towa hata sadaka e, Krista nazima huyu ni mbaya, huyu hajakubaliwa Sasa, siwezi na sitafanya ino kosa, uhubili sadaka Na utafutia uh, uh, mistari, siji eh, Anakuambia, kwambi ya mstari wa mkuu kabisa unajulikana una, una jukana malaki tatu eh zini mwa mbele baada nini mtu anaye mbele ni mtu anaye moyo watu, so ndio mungu anaota, Mpaka sasa hatujaona mpangilio tofauti fault, paka sasa, eh, kwa hiyo ana Huyu ni farisa Anatoa zaka lakini mungu hamta, sijawahi kusikia kanisa linalo. sijui nimetembea wale zamani kingine ana kunapata kwenye mitandao na nini husikii mda wote utasikia sadaka lakini hutaambiwa eh moyo wako kwa sababu huwezi ukavishika huwezi kaviweka vyote kwa pamoja vikatulia pamoja lazima kimoja ukaike nyuma ya kingine sasa wao kwa vile wameamua vitu wameweka mbele huku nyuma huwezi kusema sana É, as vezes mamães vão ter que amar banho. Por isso quando a vida vira tudo para molho, não é bom na hora que nós não temos. Porque não na hora que nós não temos. Muito covas, covasí. a julho meia da facia, capataz da facia. É, na nas imagens. Aquei no a marchar que agora na mata giri o kitua sa da casa o catical sanduca lá házir. Ele o hindicho a tua ele tão angular. O avô na tua mas sa amina. a nato que o na Jesus nicho ha ana. Waoh hawa wale anasema hivi, akamwona mjane moja maskini akitia mwe senti mili. Eh? Akasema hakika na nawaambia huyu mjane maskini ametea zaidi kuliko vyote maana hao wote walitia sada e, sadakani katika mali iliyowazidi bali huyu katika maskini wake ametea vyote alivokuana. Leo hisi kila maskini amtolea Mungu. Huyu mama, huyu mjane huyu. Sio alitoa kwa sababu alikuwa hana kitu, alitoa kwa sababu moio aque, queijo coa pare de moio, eu msemo ni msemo ni, Macho naamini kwa na kuwa kuna ma, maskini wengi hawakutoa chochoto Lakini huyu alikuwa maskini lakini zaidi sana alikuwa na Mungu anataka tutoe miyoyo yetu kwanza. Huyu mama huyu mjane alitoa kwanza moyo wake. Na tunaona hili neno alipishani na wapolito wa pili tulioaona wale watu wa Makedonia walitoa miyoyo Eh. katika kitabu cha Matendo ya Mitume huko ndo wa mwisho kwenye agano jipya. Salamia kwenye gano la kare, matunda nimechume mango uliwa nane, mistari uliwa. Na inini mistari michezo jamani, inini tu Ni kama hili, ukesema utafu mistari yote au kama somo Kwa kwa somo baada ya miaka leo, ni baada ya miaka mitano Kwa hiyo siyo vyote. Mwena kuna mstari frani ujaugusa. Kwa hiyo utabili tibulia hote. Na mstari na Kwa e. hiyo hi, hii nio hile mikuni. Uyoza kuipata kwa wakati. Kwa jiri ya leo. Matendo wa mitume mwangu wa nane. Mstari ule wa 20. Anasema hivi. Matendo wa mitume nane ishirini, Anasema hivi. Matendo wa mitume nane ishirini, Anasema hivi. Lakini Petro. akamambia. fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Petro anaongea kitu kile. Mtu alikuwa simoni alikuwa mchawi, adai Mungu akamtakasa. Aamini, lakini bado makano, kano Ndio sababu tunatakiwa tutakasike kabla hatujachafuka. Eh mtu akitakasika akiwa nimehama na, ni kidogo. <laughs> Naomba nitoke kwenye sadaka nijiwe kwenye fundisho jingine. Mtu akitakasika uzeeni ukubwani ujenani baadaye akiwa ashaonja maisha uzinifu, na, uzinifu taendelea kumuinda. Mtu akitakasika akishaonjoea eh washa tu ameshazoea uongo utamuinda. Eh lakini huyu huyu Simon Nyuma tumeshamuona hii kitabu tushakihubiri. alikuwa ameshatakasika chamaamini Yesu amesha lakini bado ile tamaa ya vitu alivyokuwa nazo kwa sababu alikuwa, nago. Kasa, alikuwa hela kwenye uchawi wake akataka alipe hela apewe kile kipawa na e, leo hii watu wanalipa hela kupata vipawa vya Mungu watu wanalipa hela nasema ili uzuri upate afya nzuri ni tofauti na Simoni hakuna tofauti watu wanosema leta hela yako panda mbegu panda laki utapata milioni Eh, pada kamus harakah aku kajanoan. Kuna mama moyang kubuka hari wayu kunjanganu kamus harakah kajanoan. Eh, inai somalimpo. Mac Januari oke. Eh, irikusuri ujo upatu pati seceo. Inai somalimpo la semonia. Kuno karama zamung. Kristus orang tak kusam kamera tuita jivi beroda. Sasak ni ni kama hiki. Kidogo o wangu, o na, ando off, na sana, sedangkan, sedangkan o velho, sedangkan o banana, o na o que fungulia radio usikilize usiku os pole, eh, o na o na se que dá, o na se ni te dou, o eva, a lípofunguria two, Lakini que me queria que na dança angeliona com a bola angelicinha bia, lá sole mama, samani, não mas o nosso carinho para a baía co, ah, chucura Eva acafogo a, a nyoka, a campanha a maçã iria a acabar, tudo acabar e Mwingine asikiliza usiku amelala, eh, lazima kwenye kanisa laki. Na Mungu ametuwekea uwezo wa kutambua uongo. Ndio nataka na wewe Ndio ni maneno ya Mungu. Mwingine anaweza atakayeenda kwenye Biblia akachimbua vimano viwili vitatu, mzima wa neno la You ever, eh? You and of in the a of the Eh? to La kanoji peri kamda miaka kama athera sini vinakundo oh ndori nokuwa no haki ni tunakatika kitabu cha misali misali ya misali misali moja misali mwili mlango wa shina moja misali mlango chuo sasa nyingi kwenye misali Tuanza na misali yomo katika misali wa mlango wa shirini na moja misali na moja amstari wa tatu Anasema se Tuone kwa mba madhina yumu kwenye gano lakari ya natofotea na toka kujifunza kwenye kinyo cha kristo na mitume Tuwone kwa mba biblia siyo mmoja, anasema hivi Engina kwambia utowaji wa biblia umebadirika kwenye gano, ha? biblia ni moja, Mmoja ni moja. roho mtakatifu ndo kuyo Anasema hivi Kutenda haki na hukumu Kumpendeza buwana kuduko kutoa sadaha kini kwa makanisa kutoa sadaka ndio ibada nzuri kanisa Mungu yupi wanamtumika mtu Rudi anasema ku tendo haki na hukumu kumpendeza bwana kuliko kutoa sadaka anakuambia au ushukumu makanisa bila hataki kusikia lakini kulingana na Mungu anasema kufanya hukumu anasema kile ni kiovu yule mzimifu yule mchafu Mungu hataki hayo anasema hiyo ndio bora kuliko kutoa sadaka Biblia ndioamesema mimi ndio nimesema hajawa tukisikia si frani tukibaliana na maneno ya Mungu Paul anasema Yesu anawambia asema hata kama basi hamtakuniamini tena hizi kazi ni vile sina maana kwamba ninyi hamtakuniamini lakini nasema dunia kwa sababu imedanganywa kwa muda mrefu na kwa, mre, kwa ujanja mwingi kama tukiona haziwezi kwa kuamini mwehubiri tuamini mithali basi ni vivu na roho Mungu eh hey. misali mlango wa 21 hiyo, ndani ya sura 1 anasema vitu kitu na ana kurudia. Sura ya 27 e, anasema hivi. Sadaka ya wasio haki ni chukizo. Si zaidi sana ailetapo mwenye miamba. Maana kama huja wa hubiri watu kwa wenye haki mbele za Kristo, kwa mwenye haki kwanza ni pokoleo. Kini ni kutembea katika za Kristo na neno lake. Anasema hizo sadaka zinamchukiza Mungu. Eh, seme, sadaka wa siu hatu ni chukizo eh, Zile sadaka za makani sani mm, watu, watu wa mimba Watu wa nao ifana na dunia katika Kira na amna na hawa hubiri chochote usucho, Ni, ni upendo wa fake Ni sadaka zinaza mpeneza mungu Hapana, Hapana Hazimpeneza mungu Kwa siu ni biblia indesema Kazi yetu ni nikuja kufanua na kulinganisha mahali Lakini Maneno ni ya mungu mingu Anasema hivi No, yo, eh, mithari yo eh hiyo hiyo mithali kama ilikuwa 21 rudi kushoto kidogo mithali 15 mithali 8 eh mithali 21 tunaona sehemu mbili tumesoma sehemu nyingine mithali 15 mithali 15 nasoma sambamba na mithali 21 mithali 15 8 nasoma sambamba na mithali 21 eh 21 21 27 mithali 15 8 Inasoma sambamba na mithari 21 27 Sama sasome e, mithari 15 8 Anasoma hivi, sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa buwana Yamani, na omba Kama hatutaki kumfanana kristo Asi tusitwe na sadaka kwa so, Ok, kwa mbano, mtu mtu Chusipo weka wazi maneno kama haya Watu wakawa naenda kutuwa sadaka wakati ni hawa, jit, hawa jitakasi kukicha Wakawa na chukiza mungu Kesho na shukutu waka uguwa, Kesho na, na, na kesho kutu wakawa maskini. Kama waliku masikini Warokoni, warokoni masikini sana Utakua unawasaidia niti Utakua hadangani. Kwa za wajulize kitu kuna chukiza mungu Ni kizuri. Sio kizuli Sina maana kwamba kwa sababu biblia inasema hakuna mwenye akili hata mmoja lakini Mungu anasema kumlingana kila kitendo anasema tukitenda zambi kwa kwa makusudi hatu na msamaha zile zambi za makusudi ili kwa mfano mtu ametoa mimba anaweza kuniambia ni dhambi ya bahati mbaya haya mtu ametoka kwenye ndoa yake akaenda kufanya uzinifu unaweza kuniambia ni bahati mbaya Lakini kitookea labla mtu akapata hasira, hasira nyingine ni asira zaki mungu. Kabza. Nyingine ni zaki shetani mbaya. Lakini bado tu, tuwache hasira zaki mungu. Tuseme zile zaki dunia mbaya. Unuwezi kwa sema kumba bati mbaya hipo wa hipo. Hipo. Hiyo ya bati mbaya. Eh. Kwa hiyo sadaka ya mtu mbaya. Hei eh, mwene ni fafanu vizuri. Sadaka ya mtu mbaya. Nyingine ni vitu kama kumi. Yusufi viyereweke Mtu Sasa Mtu mbaya doonani sa. Sadaka Ya mtu Anae Kuenda kwa wangangwa kenyeji Bada wakenda kanisa Anae fanya biashara zake Kwa kutumia Mizizi Vitu frani Kutoka kwa wangangwa kenyeji eh, Bada napiga ramuli Anafanya nini Hiyo ni sadaka ya mtu mbaya Atipeleka sadaka kwenye kanisa lolote Ajua amepeleka machukizo No biblio nesema Kwa salangu ni kuwa wazi sana, eh? Najwa si. sinakosa katika hili. mimi mdhabi kama mgini. Lakini katika hili niko sahiko. So anasema maneno eh. Maneno kama haya, unapata matusi. Na wa kristo alako. Wanao tu kane ni wa kristo? Wanao tu kane ni wa kristo? Eh? Eh? Ni kuwa na nenea na olodha hili. Mtu, anayifanyo wa shirata. Jihana ni minto ya jawa ya olewa Anapeleka sadaka ni machukiso Nahasa anayisika maneno wa mungu Kukama hana Anayisoma bipli Mtu amewa amewolewa Anafanya uzinifu Sadaka anayisika Kwa mungu ni machukizo. Mtu Anayi mwenye moyo uliojia Tamaa Nima, Yani maisha ya utamanifu Hata kama hajapata kina kina kwa na tamaa tamaa ni mtu mbae sadaka yake ni machukizu. Vile vile mtu anaisikia ni nwa mungu na kulikataa. Yani kwa na hataki. Yani anaisikia ni nwa mungu na kwa hataki. Yani chukia na chukia. Eh, ngini ni kundila hama chukizu. Kabisa. Kabisa. Eh, shoga ni chukizo kamisi leo hii ulaya jamani kuna mtu kuna tama njenga na ziafika Afrika kini zina dhausa zaji mnisikize ni leo hii kuna watu madamia nofanana haya na kona seme kuna watu wanafuga mwa na paka e eh, o animal petuáu, pet. Láquini, o animal na wanyama. Imagino o biblia, a gente acha que o que está por cawalau. na na Na biblia. biblia, a gente está a Mambo mengi mengi. Amen. Mtu ni mchungaji ana ana chunga kanisa kwa uongo na uizi na sanya pesa na kujitajirisha. Huyu ni mtu mbaya zaidi kuliko hao wengine. Kama kuna mengi mengine, wacha okay. tusogee. Eh? Anasema katika kitabu cha Isaya. Tena yuko kwenye methali choto kutapita kitabu cha muhubiri wimbo uriyo bora na ngea katika kisahe kisahe nasema mwangu wa kwanza ee maneno haya namba mwazika na soma asoma ya ujia lakini ndonjia nzuri ya kujifunza kwa sukacha maneno mazito kama haya yaka pita juu ya kito chako yaka imoayoni mwetu ya kumbuke anasema e, isa mwangu wa kwanza mstari wa kumi anasema hivi Lisikini neno la bwana enywaaamuzi wa Sodoma alikuwa anongea na Sodoma na Gomora Sodoma shakuwaa zamani alikuwa anaongea na ungea, na taifa lake la Wayahudi lakini ni kama vile mtu anasema mbwa wewe mtu ni binadamu lakini anaitwa mbwa ni tu sikili ni maneno mabaya tushyafanye lakini Kristo kwa sababu hawa watu walio wamemudhi anawaita Sodoma Sodoma ilishakuwaa zamani tunajua haikubaki neno la bwana enywaaamuzi wa Sodoma tegeni masikio msikie sheria Mungu wetu eni watu wa Gomora huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani anasema Bwana jamani makanisani si kila kwa makanisa yao wingi wasadaka sadaka upo haupo kuna kanisa yana sadaka mpaka saba na nyingi unakuta ziko katika malaki ndio ndio anasema Eni wa mzua sodoka Eni watu wa Gomora emniambi huu wingi wasadaka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 pale kwa hiyo kanisa sikoenda tuenda kwenye kwenye tuenda kwenye msiba fulani aliyetuma kwenda kuhubiri kwenyeyo msiba ni mama alikuwa amevaa gauni na nini ndefu anakuwa amevaa kanzi ndefu vacho hivyo mpinga ya diga na watu the way mahubirisho kazi nini kuhubiri kwenye madhabahu ya Mungu sio sijui wanachofundishana doctrine yao wanachojua ni He. Na mafuta ya wanyama walionona. Nami sifra hii damu ya ngombe wala wa wana kondo, wala kondoo wala mbuzi waume. Mjapo ili kuonekana mbele zangu ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu kuzikanyaga ni wazangu? Yaani mnakuja na madhabahu na madhabihu makubwa na manini na sadaka yamejana mafuta? Arafa ni nani aliyewaita mje kukanyaga Maneno yawu, nyuwa za mungu, neno na mungu Una kuja kunikanyaka kwa sadaka zenu kweli Eee Anasema msero kumina tana watatu Anasema, msirete matoleo ya ubatiri Uvumba ni chukizo kwangu Mungu hana, hana raha na uo, uvumba Iyo ni, ni zabihu hizo Mwezi mpya na sabato kuita makutano Sia wezi mauvuhayo matu, Makutano ya ibada zenu Eee sasa hapa tonojo ona hakatai sadaka pekea kana changana kini lengine ma kusanyikuwa njimbo hivyo kita hivyo anavikata ee anachangana kukuna nini anavikata lakini anasema sitaki sitaki jo misini leto mii nachoto kusema kama hatuko tayari kuenda sawa na kweli ya mungu na leno na mungu kasi hata sadaka tusimpe kuringana na leno na mungu Tangu tuanze kusoma paka sasa. Hakuna sehemu tutipo soma kinyume na umu tulikuwa wakwele na amina. Licho tucho kusoma. Hei. Eh. Anasema katika kitabu cha Isaya yoyo. Tulikuwa kwenye mlango wa kwanza Isaya mesema bala nyingi. Lakini kwa ajili ya munda nguwea tuluku ya tuwede Isaya mlango wa mwishu. Kwa hiyo, ukiwuna kitu kimianza manzoi mwa kitabu. Na hamefunganacho kwenye kitabu ujue cho kitu ndo kitu cha msingi. Ama sigo. Eh, Isaia mlango wa 66. Tukao tunasoma Isaia mlango wa kwanza, tena mlango wa 66. Wastari wa 2 na 3 wa Na ungeza kwanza wa kwanza. Eh, anasema hivi. Wastari wa 2 na 3 wa Ah, eh 66 Isaia Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Mungu anasema mnakoleta iletea ma sadaka, vitu vyote ni ghali. Mimi ndio Vitu hivi vyote vikapata kutokea asemabwana lakini mtu huyu ndiye nitakayeangalia mtu aliyemnyonge mwenye roho hiyo pondeka atetemekae askiao neno nalo unaona kama anachotaka anataka moyo unaoaskia neno lake anasema vitu vingine vyote nilimtengeza si wa yeye achinjaye ngombe maana yake anachinja Eh vivote vile yani nyama wa kutoswa kondoo na nini anasema yeye anayechinja ng'ombe ni kama yeye amuaye mtu. Em sikiliza hilo neno jamani. Unamchinja Mungu ng'ombe ukidhani unampelekea sadaka lakini anasema mimi kwenye kuona kwa sababu moyo wako huko vizuli hutaki usikia neno langu. kuona ni kama umechinja mtu. Maneno kutisha atisha. Ah jamani sasa Ningekwa na mimi, kunge sema tu yacha, lingine ana sema ni amungu, tu difunze, iki tu shina leo, tu ripoke tu kainalo ukomberi badaya, mungwa tatuweze eh, ku shina leo wa riskezi usikata, wa eh, na yeye ni Unataka ukumbukwe milele, a jamaa ashatoa mbwa ashatoa rombo. Lakini yeye anasema hivi, yeye atoae dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye achinjwe shingo ya mbwa. Yaani kama Mungu anampaikea Mungu juzi juzi tu nasikia mwangoro kuna watu mekamato walikuwa wanauza mishkaki ya mbwa. Watu wanakula. Sasa Mungu alasema, Unapo kuwa moyo wako umeukataa umeutunzwa una mambo yako. Hutaki kusikia nenoangu, langu, utaki tenaika nenoangu, kusikiliza kondoo, ujue ni kama umeniletea mishkaki ya mbwa. Ana sema na yeye atoae matoleo kama ni kama yeye atoae damu ya nguruwe. Kwa Mungu kwenye gano la kale, ukisema damu ya nguruwe, ulikuwa unaongelea machukizo. Ilikuwa na maana katika gano la kale. na yeye afukizaye uvumba ni kama yeye abarikie sanamu hivyo vyote ni aina za sadaka na ni kama vile una, una, unafanya sanamu namu wamezichagua njia zao wenyewe na nafsi zao zaafurahia machukizo yao wakati watu wanakusanya sadaka jamani tumuli, makofi kwa ndugu yetu ametoa ametoa 200 kwa ajili ya ujenzi wa Mungu lazima wamefurahia Kwa Kulingana na na vitu walio chagulia wenyewe siwa mimi Ndiki walichomaliza na sema na wamezi chagulia njia zao wenyewe Na nafisao zaafurahia machukizo yao Haya mambo ya lio semu kwenye unustari Hayapo kwenye makanisa Hayapo Hayapo Hayapo Nani katika kitabu chairemi ya okutapu njia isaya Navuka E kuvu kichajezo nami ya kwenye Eremia mnyama kwa mwenye Eremia mlango wasita chasema sio mbili za haraka haraka kwa kile barua kuna mistari mingi na mda omeenda Eremia sasa ilisomo ni kumbusha na kwa katika tita baadaa sio hapana kwa maana sasomo fedha na nini vitu sasa katika tu na kutaja ni Suulanzima, so mistari yote ya leo, soma la leo, niyantombia kwamba sadaka za kweli, gaduzi za kweli, misisi, kila kitu chetu, kuanzia nafsi setu, emio yetu, kule mbako neno na mungu na kana, mamo ya mungu, halafu, wikiijayo, tutalweza kubusa hizo sadaka nyingine. Sio leo. Kwa so munda, hawezu katosha kufisema kwa soo ni vingi. E, anasema katika kitabu cha, Isaiah, ah, no, no, no, yere mia, yere wa sita yishirini, anasema, tue ni haraka kudoku. Hemia 620 Anasema yui Hemia 620 Anasema ya afa nini Ninetewe ubani kutoka Sheba Hizo zote ni aina za sadaka Na udi kutoka inchi rio mbali Sadaka zenu za kuteketezwa Hazikubalili Wala za bihu zenu haziniridhi Hii ni sana Halipo sema kwa imachukizo kudokoturikotoke okay. Hei Anasema basi Kwa hiyo buwana asema hivi itazama Nitaweka makuazo mbele, mbele ya watu hawa Na baba zao Mbana kia asema sita mambo yao ya watakua mabaya kwa sababu sadaka Mpaka unangahika za kutuwa mbali Onetekia kini sizipoke siz, siz, siz, Kwa sababu kautake kwa sawa na mimi Yenemiya sita tukua Tuna yenemiya saba Kusari wa shina mbira nasema hivi Yenemiya saba shina mbira nasema, maana Sasa hapa yuko anasema wazi wazi Mbana kwa hivyo anasema Hizi sadaka mnaleta sikuambia mnaleta. M'e amua wenyewe, lakini baaska mumeisha amua Basi ziftoi ni vizuri. Sadaka mimi ni sijawoambia muziki. Si e ye yeah. ana mani ana managani ana jumani sio kwamba haja sio makabis. kwamba siku sikuwa sadaka. Ni nita kwanza mnaleta kwa nzi miwili. E e ni zana mtu haja kiongozi akatoa. Mambo kumi muhimu au matano ambayo anataka nataka kuyafanya Haina maana kwamba kuna mengine Mawili matatu hata yafanya uko mbe Yani manake nilipo taka kuwapa Ufupiso wa makusudi yangu na nini Sikuweka sadaka katika e, Sadaka ilikuja kama nyongeza Sasa nini mnataka kugeuza yale yani makubaliano ya kwetu Munataka kuweka pembeni Munetea sadaka Asema nini nomejipangia hivo sio mimi e, Anasema hivi Maana siku na baba zenu Wala siku Kwa habari ya sadaka za kuteketezwa na zabihu Nandivo hivyo Wakani wanatoka misri Hasewa munaenda kunitumikia munaenda kwa atuangu Habari za sadaka zikuja badaye Kwenye kitabu cha warawu Lakini kutoka hili habari yote na mipango yote haina. hainani e. Na walichambia mda mlefu na hiwambia Katika miaka yote ya robaini Kuna wakati miwai kunitorea sadaka simvunjia kuzoea mlipofika nchi ya hati tena kwa mipongo lakini halikuwa jambo baya nikazipokea eh nasema hivi wala siku kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri lakini niliwaamuru neno hili nikisema sikilizeni sauti yangu wone moyo wangu wo. nami na nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu mkaende katika njia ile yote nitakayeoamuru mpate kufanikiwa huo ndo wa kufanikiwa pale Leo hivyo anakuambia ukitaka kufanikiwa toa sadaka. Wanaongea Biblia. Kwa hana sema sadaka haikuwa kwenye mipango yenu. Haikuwa kwenye sehemu ya kufanikiwa kwenu. Sasa imetokea wapi? Na Kristo tumeona kwenye agano jipe hata. Atuona Kristo anasema sema mimi ninachotaka ni hukumu na rehema. Kwa hiyo Kristo alichosema na hanas, walioambiwa kabla vyote mpaka ufunuo hakuna hicho kitu. Kama ndio utigeza cha kufanikiwa. Hata kama kipo ni kidogo Hey. Rangi ya nyumba inapendezesha nyumba Lakini uwezo kusema kwamba kwamba nukitu muhimu kwa vile Ndo inapendezesha nyumba hey, Haina ubaya kupaka rangi nyumba Lakini munga nataka Kama tunajenga nyumba imara au Tukitaka tunajenga nyumba Tujenga nyumba kwa, kwa vitu imara Sio kwa rangi nzuri hey. Sadaka ni kama rangi nogeziki Kwezo kwa paka rangi eh, ukuta wa majani Na nyasi Kwa hey. Sasa watu wanataka watengeze ukuta wa majani na nyasi afu wapake rali. Kwa Mungu. Eh, anasema Mr. wa shina, anasema lakini hawakusikiliza wala kutega sikio. Ndivyo ilivyo. Sisi taendelea mbele. Eh, hebu ukisoma nimeweka mistari miwili ya nyongeza tu. Eh. Eh bado mda kidogo sio mbaya. E, ukisoma kwenye kumbukumbu la 30 ngoja nikimbie pale tue, kama ukikimbia na mimi mimi natangulia. Kumbukumbu la 38 28 nikifika pale nitasoma. kwa mukumba la 328 mstari ule wa kwanza anasema hivi eh anasema hivi Nimaona niguse hii kwa sababu hapo nitaigusa kwenye wiki zijazo labda wiki jao baada ya ukijaye lakini Make, ini, ni nguse kidogo maana ni jambo linasumbua anasema hivi itakuwa mstari wa kwanza kumukumba 20 ya kwanza kumukumba 328 1 anasema hivi itakuwa utakaposikia sauti ya bwana Mungu wako kusikia sauti maraki na moyo kwa bidii Kutunza kuyafanya magizu yako yote Ni kwa leo Iyo ni kushika na kumpena mungu Ndipo buwana mungu wako Ataka po kutukuza mataifa yote Na, dunia, na duniani, ya duniani Na baraka hizi zote kujiria na kujiria kuku, na kukupata Usiki sauti ya buwana mungu wako e, Nimaona tu Ni ngize hii hoja kwamba Wana sadaka lengo lake Ni kutupa baraka Lakini bado tumetoka Kusema ni wambia kule kwenye Eremia Kusema ni wambia, Mkisikia sauti yangu mtapata kufanikiwa Lakini hapa naambia kabisa moja kwa moja kwamba maukita kufanikiwa Mkisikia sauti hake na kulisikia neno lake Lakini makanisari sichi wanati ya sema Mkisikia sauti hake utapata milyon utafanikiwa Au ni wezi Na wanyangani Au ni wakina yuda Na wameja Wameja kweri kweri Hawa isabiki hapa da esra Sana sana uta, utafanya kwa isabu Siju kama utawapata, walio kinyime na hawa torati latorati shina nane, kumukumbu latorati therathimi misa. Ustari wa kwanza na pili, ustari e, wa kumina tano wa kumina sita Kumukumbu latorati kumina tano wa kumina sita na sema hivyo Angalia nimekuekea leo mereyako, uzima na mema mauti na mabaya Kwa hivi ni kwa gizavyo leo, kumpenda bana mungu wako Kuenenda katika njia zako na kushika na wagizo hake na amli zake Na hukumu zako Upate kuwa na kuangezeka Bwana mungu wako apate kukubarikia Katika inchi uinge ya kwa mimi baraka zote zinaotokana Na kuisikia sautia mungu na kupenda mungu Haji asema Hizo tataka za, za kupana beku hicho anacho se Tasa namba tusiwe tayari wa kupenda kudangali wa Kuisikia kweli Penda kweli e. Na msali wa kuminatisa Anasema Nazishuhudia mingu na nchi juu yenu hivi leo Kuwa nimekuekea mbele yako uzima na mauti Baraka na rana Anzema baraka na rana Hajarizuwe katika sadaka Mungu katika kumpenda mungu na kuzishikamliza Na huko mbele e, Anaendena baraka Basi chaguwa uzima ili uwe hai Wewe na uzawako Kumpenda bwana mungu wako e, kuti sauti yake na kushikamana naye Kwani hiyo ndiyo uzima wako Na wingi wa siku zako Pate kukaa katika nchi aliowapia baba zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo kuwa atawapata. Huko ndo kufanikiwa. Twende katika kitabu cha Amos. Okay, kabla tukwende tulikoe kwenye kumbukumbu la 30. Jirani na kumbukumbu la 30, maeno kuna kitabu cha Samuel la kwanza. Biblia inasema Samuel la kwanza. Tusamalizie na Zaburi. Eh. Eh. Hau TikTok kwenye Samuel kwanza, kwenye Zaburi tutamalizia na Amos. Eh. Samuel la kwanza 15 nasema hivi. Samuel la kwanza 15. Samuela wakwanza e, Kuminatano e, Anasema Nijirani na hapo nipokuwa Kulia kidobu Kuna vitapo vili katikati Anasema Samuela wakwanza Kuminatano Shina moja nasema Samuela wakwanza kuminatano Shina moja nasema Ila watu sa, sa, Sauli yuko na jitetea Ila Ila watu waliteka nyara kondoo na ngombe walio wazuri katika vitu hivyo vitu hivyo weko wakifu kusudi wa vituwe dhabihu kwa abwana mungu wako huko giri gali yani watu wanataka kufanya sadaka ambazo mungu amesema hizo sisi tato mungu amesema ukeenda uka wapiga wale wa maleki na nini e, vitu lao vyake huko huko wala staki. chochote staki. sauli alikuwa na wangoza mfaume mkosaji wakakub anasema anasema watu lakini kimsingi ni yeye na watu watu eh wakachukua kondoo wakenda kutua sadaka dhabihu akamwambia anasema si nataki usiniletee Samuel ndo anakuja anamsahihisha kama hivi saisha, anasema hivi je bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya bwana eh mtu anasema unapo tii sauti ya bwana ndicho Mungu kipenda zaidi e, angalia kuti ni bora kuliko dhabihu Kutini nini, ni kushika za mungu. Muta shika hami za mungu. Ha neno na mungu. Hamtini mungu. ni mbola kuduko za a Aya. Ye, hii hoja tu ilivo katika kitabu cha Samwena wa kwangu. Nivo makanisa ya navo enenda. Sivo. katika kitabu cha Zaburi. Tamanizia na. Tamanizia na Amos. Kwa so karibu na hapo kuna Zaburi. Sio mbali sana. Kulia kidogo, unavitabu kandhaa pale. Tengia kwenye zaburi. Zaburi mmangu. Kuna vitu vini kwenye zaburi. Itasoma mstari mingi. Papa moja. Ile mstari sita yifafanua inajifafanua inyewe. Usikilize tu mwenyewe. Naomba ujihubiri. Itakusomea tuwe utajihubiri. Zaburi wa msini, mstari wa nane, paka wa waishina tato. Hama neno ya nafanaana na hiyo ya sema Isai. Nasema hii vitu vyote ni mevumba mimi Zabuli wa ya hamsini Mstare wa nana nasema Sita tuwa ngombe katika nyumba yako Wala bebelu katika mazizi yako Nasema ya ni hii vitu vyako sivitagi Mungu nasema Mstare wa tisa Sita tuwa si, e, Kwanza lianza mstare wa nana nasema Sita kukemea kwa ajiri ya zabiru zako Na kafara zako Ziko mbere zangu daima Nasema ya ni Uta kapu nietea sadaka Unetea ndogo kubwa Sita kukemea katika Ilo harita ni sumu. Ndiyo mungu anachosema Yani unete kidogo, usinirete, sita hangaika na mwe katika ito, wala sita umia E, e, musari wa kumi, watisa nasema, sita tuwa angwambe katika, katika nyumba yako, wala beberu katika mazizi yako Wanaelea kustiza pari pari, nasema vitu yako sita, sita, sita hangaika, sita njitaji sana Musari wa kumi, na moja Na wajua ndege wote wa mlimani na wanyama wote wa mashamba mashamba ni wangu. Anasema hivi wote ambao unataka kuchupa mimi ndege wa kutosha mlimani. Eh. Nina mang'ombe. Kule ukienda Serengeti kuna manyama yanafanana mang'ombe manyumbu Mali ya Mungu ya Na hata ng'ombe na zangu na na kama Sige kuambia, maana unimengu ni wangu na vitu vijazaa Sige kuambia, nike kuwa na shinda na feathers Sige kuambia, nike kuambia ni hivyo feather Mda oto, tunaona aja e. asema hilo Kwa kumina mbili Anasema, wakumina tatu, anasema Je, nire nyama ya mafahali Au ni ya damu ya mbuzi Asema kuwaza hivyo vitu wa vinivuti Yani kwa wangu sio msusu wa maana Ouna netea mwombi ya mbuzi Viki hija muna kula nini kwa niya bayamu Siviri, ee anaelewa lakini na kuhakikisha tunapotoa moyo ule moyo ukitoa fedha anakula na anaweza kala nabi akala mtumeo, akala nabi wa uongo lakini ukitoa moyo hazili vinaenda kwa Mungu juu kwa juu una hiyo zile fedha ukitoa, anaweza kaenda kaziniwa akazifunga lakini ukitoa moyo wako haumufaidishi naenda moja kwa Mungu kwa juu Sisi kama tumeelewa hilo eh hey, vinaishia pale pale Tena ananda kavigeuza kakuhonga wewe. Wapo. Wanatoa alafa naenda na mahonga hawa hawa. Usara wa kuminani. Mtole mungu thabihu za kushukuru. Mutimizie alie juu naziriza. Mungu alasema hivwa kushukuru ni tendo la kimoyo. Thabihu za naungerea kimoyo sasa. E. Sura ya 10:5 Ukani ukaniita siku ya matezo nikakuoa nika na wewe utanitukuzana kwambia kwamba ukizadhaibu za moyo hata kuniita kwa sababu moyo wangu ndo nita nitakutukuza kujibu. Sura ya 10:7 Bali mtu asiye haki Mungu Amambia. una nini wewe kuitanga, kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako. E bwana wasifiwe sana sheria na, shiria, munga, na asima, ayo, maneno yanapopita kwenye kinywa cha haki sitaki fanye hivyo E Anaendelea mstari wa saba Ma ana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Nafikiri sauti ni ile, neno ni nili. Eh, huku nyuma anasema ma sadaka zaka stack lakini eh nataka moyo wako na nini? Na anasema kama hutaku nimpa basi usisemese maneno yangu wala usitangaze. Eh, kwa sababu ni kata maonyo. Biblia atumsingi kazi yake ni kuona. Ulipomuona mwivi ulikuwa radhi naye ukashirikiana na wazinz. Eh, leo kwa makanisa wa wachungaji na wazinz. Kama unahuhubiri uzinifu na uchafu, maana yake unashirikiana nao. Unashirikiana na walarushwa kwa sababu anaenda kula rushwa, anakata 10% anakuletea, umeshirikiana nao Eh. Mstari wa Okay, natoka endelea sana ngoja niende mstari wa 23 wa kufungia. Eh, mstari wa 20 anasema Eh, mstari wa 17 anasema U, ume nisome ni yote ume umekiachia kinywa chako kunena mabaya na ulimi watunga hila unaona kwamba ni yale yale Mungu anataka mwili wote na kinywa chetu eh anaendelea kusema umekana kumsengenya ndugu yako na maana wa mama yako umemmsingizia manake kimsingi ni mtu sani. Hata wa kanisani hata wamama wa kuzaliwa sawa Kini kumisingi ni mtu kubi, katika agano na mtu waka Mtu, mtu alemu, Yesu Kristo mbaye muna, muna, muna kula neno na mungu pamoja Ndiyo ndugu wakwanza Musana shina taza na sema ilivyo, ilivyo fanya nami ni kanyamaza ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe Walakini nitakukemea nitayapanga hayo mbele ya macho yako Nima sema unako, una, unafanya ni kanyamaza utafikiri kwa mbarabla mimi sijui Kama wewe siyewe sina Sina simo Shina ya fahamuni hayo ninyi mnao msahau mungu Ni sije ni kawararueni Asipatikani mwenye kuwaponya Atuaye Atu dhabihu za kushukuru Ndiye atakaini tukuza naye autengenezae mwenendo wake Nitamonyesha wakovu wa mungu Afikiri ama nene ya kuhazi ha, Ito haji kufafanuliwa katika Zabuli ya hamsini Tumemaliza iyo Tena, Zabuli ya hamsini eh, Zabuli ya hamsini Anasema mstari wa kumina Sita na kumina saba Kumina sita na kumina saba Maana kupendezu na thabihu Ningezitoa Kunigana aneno wa mungu Daudi Dawda kinena katika roho Anasema apendezu na thabihu Thabihu ndo sadaka yeah. Wewe hurithii sadaka za kuteketezo Mungu anase Maneno ni yale? alia Mstari wa kumina saba Thabihu za mungu ni roho ulio funjika. Moyo ulio Na kupondeka He mungu huta hurithia Eh lakini anasema da sadaka zenu mmezidharau. Anasema katika kufunga, nasema atuene haraka haraka katika kitabu cha Amos. Eh atoe bila kutumsea mama usiposome ama usini nena sana haya maneno. Eh katika kitabu cha Amos, mlango ule wa tutaanzia mlango Amos. Twende haraka kidogo. Eh Amos simlango wa 5. Mm ule wa 22 mpaka 25 tenda haraka haraka. Sema tano shina mbili Anasema e, Sikiliza manenu Naamu ijapokuwa mna nitolea sadaka zenu za kuteketezwa Na sadaka zenu za unga Sitazi kubali Anasema e, sitazi Wala sitazi yangalia sadaka zenu za amani Na sadaka za wanyama walionona nona Niondoleeni kireza nyimbo zenu Anaviunganisha na nyimbo nyimbo hivyo Kwa maana sita kusikiza sauti za vinanda zenu Lakini hukumu kila maza zemawu si hukumu Hicho hicho mwanadamu anasema lakini hukumu na itimke kama maji na haki kama maji makuu. Je, mlininetea dhabihu na sadaka jangwani muda wa miaka 40 eni nyumba ya Israeli? Na mwambia tangia mwanzo niipo wachukua kule miaka 40 ya kwanza hata mambo ya sadaka yakwepo. Kulikuwa tunahangaika tu mambo ya usafi kwa roho na utakatifu. Eh. Dhabihu zilikuja baadaye baadaye na kama hivyo ambavyo zimekuja leo. Eh. Eh za eh, Amos yoyo msali wa kabisa mstari mlango ule wa 6 wa 7 Hivi nisemamo Amos, kuna Mika sio Amos Mika Mika sita 7 nasema samani Mika sita 7 nasema yu. Je bwana atapendezwa na elfu za kondo wa waume au na elfu kumi za mito Ya mafuta Je ni mtoe mzari wangu wa kwanza Kwa kosa langu Mzao omiri wangu kwa dhambi ya roho yangu Ewe wanadamu Yeye amekuonyesha yalio mema Na buwana anataka nini kwako Ila ni kutenda haki na kupenda rehema Na kuenda kwa unye Na mungu wako Anasema kupenda rehema Nicho kriusa nicho sema Nasema Nataka rehema wala sio, sio zabibu Sio sadha e, Nicho nacho sema na amika Na Mika sio Mika, neno la Mungu linasema. Basi tutakuwa tumeelewa na mimi eh tutajifunza pia sadaka saa vitu. Sio kwa kwamba Mungu amezikataa kabisa, lakini nyuma ya huku kutakaswa e, na simama kwenye haki na utakatifu na vitu vitu We, mtu wa kweli kumpa Mungu vitu yake vyote. Na anasema moyo no, wako unapokuwa na, na, na, na, na hazina vinakapa Mungu. Kwa na hivyo tutaiona hayeni tutaiona katika mkutano mpana na umepingana na wa makanisa vile vile. Eh baada tu utapingana japo unaelekeana katika eneo hilo. Baba Mungu tukushukuru kwa neno lako hili. Asante kwa kutupa rehema na nema na kutupa neno lako. Mungu tunakushukuru kwa yote. Asante kwa kutuhudumia. Tunaombea wote walioko hapa na walioko mbali amani yako ikawafunike, kawape Mungu apenguni. Ulisikia neno hili na kuliishi na kulibali na kulipenda. Na mungu wa minguni, nisema tamako kusikilize lawe mjipo utakapo tufanikisha, na mba watu wako kwa ufanikisha wiki hii, kwa ufanikisha katika afya kwa ufanikisha katika miyo yao, kwa ondoe mambo mazito, ya na nioyo na nafsi, na mawazo na shida zote mungu kazi kwa ondoe katika te watu wako, na watu aliyo kumbari, kwa na watu fatidia pia tulombea. kwa naima zaakwa mungu, kwa kristo katika china la mungu baba mwana, Aramu takatifu. Aramu wato kupokea. Amen.